Küldj egy e-mailt az űrszekerekkukacemtv.hu címre, és jelentkezz! űrszekerekkukacemtv.hu A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja! A fedélzeten Csaba, Attila és Ádám Közlöm az impulzus hallgatóit, ismét itt vagyunk, és a mai napon a Hadbíróság előtt című epizódot fogjuk elemezni, viszont egy kicsit hírezzünk is előtte, a Nikolas Meyer nyilatkozott itt a múlt héten különböző dolgokat Kán történetről. Ugye ő írt egy ilyen három részes sztorit, amiben a Star Trek egyik legismertebb gonosztevője, ugye Kán lenne a középpontban, de hát ez eléggé eltűnt ez a történet, ugye nem nagyon hallottunk róla régóta, és most maga Nikolas Meyer is elmondta, hogy nem tudja, hogy mi történt ezzel. Itt a hatalmas bejelentéseknek a sűrűjében pont ez az egyik legizgalmasabb koncepció, ez úgy eltűnt, hogy egyszerűen nem, nem tudjuk, hogy, hogy mi, mi történt. Ti egyébként mennyire várnátok egy ilyen sztorit? Őszintén szólva, én kedvelem Kán karakterét, na de hova így lesz szük be tulajdonképpen az időben, mert hát amiről tudjuk, hogy Kahn mit, mit tett a 20. század végén, 21. század elején, azt tudjuk, utána amikor ugye megpróbálta az Enterprise-t elfoglalni, számüzetésbe kerül, kényszerű. Na ez mondaná. a számüzetés lenne a, a középpontban, mert hát a SZETI Alpha 5, ez lenne a címe a produkciónak. Igen, uh -huh. aha. An meg tudod, az a, az a gond, hogy tudod már van egy képregény, egy három részes képregény. Van, Igen. Ami tulajdonképpen azt mondja el, hogy azt meséli el, hogy hogyan próbáltak boldogulni a bolygón, és hogy mi történt, ami miatt a bolygó olyan lett, amilyen. Hogy a iker bolygó gravitációs hatása, meg amikor az darabokra hullott, gyakorlatilag pusztaságá változtatta az egész bolygó. Tehát... A gondolom, amikor egy film jön, vagy egy ilyen hivatalos CBS produkció, akkor ez ugyanúgy működik, mint a Star Warsnál, hogy az lesz a hivatalos Kánon. A Rodenberg annak idején, ő mondjuk. Tényleg annyival volt, sokkal feljátékosabb volt, mint mondjuk a másik sorozatnál, hogy a eleve megmondta, hogy igen, neki a, a sorozatok meg a filmek a Kánon, tehát amikor mellette vannak regények, képregények, novellák, ahhoz nekik a sorozatnál nem kell ahhoz. Igazodniuk, tehát ergo lehet írni a szereplőket, lehet továbbfejleszteni, csak azt majd esetleg a filmeknél nem fogják figyelembe venni. Tehát ő nem azt mondta, hogy na ez, ez is az univerzum része, hanem azt mondja, jó, van ez is, de a ténylegesen hivatalos, akkor tényleg maga a film, vagy a maga a sorozat. De mondjuk akár meg lehetne csinálni tényleg, mert akkor tényleg mindenki azt várna, hogy na most ne, ne csak képregénybe lássuk Kánnak a hogyan próbáltató, hogy a saját embereit életben tartani, hanem igen, hogy lássuk, hogy mi történt élő szereplők. Ez egy elég látványos dolog lehetne, igen, tehát ők így meddig egy jobb, hogy kiátsz mert jó, Benedik, jó színész, jó színész, én azt mondom, de inkább Sherlock Holmesként jobb azért, én még mindig a Ricardo Montalbánt azért, őt jobban preferáltam. Láttam más filmekbe is, azért kalambóban is láthattuk, aki, aki mondjuk emlékszik rá. Ő azért tényleg hitelesen tudta ezt az intellektuális gonoszt, aki tulajdonképpen nem gonosz, ha nagyon megnézzük, hanem tényleg egy olyan, egy felelős vezető, akinek bizony, aki nem szégyeli a kezétbe összevérezni, hogyha kell. Szerintem a Kelvin filmeknél direkt egy koncepció volt, hogy, hogy el is távolodjanak a, az eredeti Star Trektől és egy kicsit frissebb karakter ábrázolással hozzák vissza a klasszikus szereplőket. Itt én úgy gondolnám, De... hogy, hogy a, a... De akkor a Ricárdó az egy a... hasonlóbb fiatal embert castingolnának most, mert ez mégiscsak Én... az eredeti idővonal lenne. Az nem is lenne baj Csaba, csak az alapkoncepció Kánnál ami a lényeg, ő egy politikus diktátor. Mm -hmm. Aki tényleg az emberei, tényleg ő létrehozott egy birodalmat. Közel-Kelet, elő pontosan nem határozták meg, hogy hol. Úgymond azt mondjuk, hogy egy rendű, übelmens, hát másképpen nem tudom őt mondani. Aki, akinek sajnos a birodalmi összeomott, és a végén terrorizmusra adta a fejét, mert tudjuk, hogy a botani az tulajdonképpen ő az emberéve elrabolta, mert részben egyrészt zsarolófegyvel lett volna belőle, hogy zsarolja a földnek az akkori állam, államait, de utána végül számizetésbe vonult ezzel a hajóval. és utána a Magában az intordák, meg nem azt a politikus látunk, mert azért hiába eltelik számára, számunkra 200 év, ő számára még mindig, ő neki még mindig a 20-21. századi logika van az agyában. Tehát... Bocsánat, a Kelvin filmeket itt belekeverni azért egy kicsit túlzás, mert ahogy Csaba korábban is elmondta, ez az eredeti idővonalon játszódna így, a, és, és a, a, a Kelvin filmeknél volt egy koncepcióváltás, tehát, Tudom, csak én amiatt bosszankodok, bocs, hogy e, e, e, jó, megnézem a Kelvin filmeket, de pont a Kán az, ami, amitől én tényleg úgy batletet ragadok. Hogy... Jó, hogyha tényleg végleg félretesszük a, a Kelvin univerzumot, és most ezt a koncepciót vizsgálnánk, hogy ők ott vannak egy bolygón, ami elvileg, ugye Körk sem így szerette volna ezt a számüzetést, vagy hát kvázi számüzetést, ő azt akarta, hogy ők éljenek boldogan, csak legyenek a a jelenlegi társadalomtól elszeparálva. Ő ugye nem tudta, hogy ez a kataklizma be fog következni. Én szerintem egy ilyen túlélő történet az izgalmasan hangzik. Én ezt szívesen megnézném. Erről mi a véleményetek? Én ebben abszolút benne vagyok azért. Ilyen típusúakat láttunk hasonló filmeket, azért a Föld terranova, Terra Nova, ezeket a sorozatokat. Biztos, hogy van még egy jó pár. Szerintem ez ilyen trekkes környezetben jó mondjuk azt mondhatjuk, hogy Kárna azért nem csillag a szabályok szerint dolgoznak, úgymond nem úgy vezetnéd tulajdonképpen a túlélőket, de szerintem ez egy érdekes lenne, akár nem is, nem, nem csak három részes történet, hanem lehetne egy azt mondom, egy, egy évados történet, hogy a, akár odavetődhetnek idegen hajótöröttek is például. Szóval ugyanúgy végtelen lehetőség van ebből ötletbe is, mint akármelyik másik sorozatban, amiket láthattunk. Tehát Na talán muszáll, pont ez csak... volt a CBS-nek is a problémája, hogy ez a három rész ez lehet, hogy kevésnek bizonyult, bár ők annak idején ennyit rendeltek be, Nikolas Meyer-től, amit ő teljesített is, de most, mintha a Meyer azt mondta volna, hogy ez, ez annyira rövid távú, hogy ez nem jön be most a CBS-nek. Ádám, ebben mi a ráció? Lehetséges az, hogy egy ilyen sorozat nem térülne meg valamilyen oknál fogva? Abszolút mértékben. Sőt, őszintén szólva én különösebb nagy fantáziát sem látok benne, jó hogy három film elejéig ez izgalmas lehet és tök jó lehet és Kán valóban nagyon népszerű a Star Trek fanok között de itt egy olyan történetről beszélünk, ami nyilvánvalóan nem tudná ugyanazt visszaadni azoknak a rajongóknak, nevezik őket úgy ős rajongóknak, akik a, a, a Kán haragját és az eredeti Tossz részt is imádták és pontosan egyébként, ahogy Attila is elmondta például az Into darkness kevésbé, szóval hogy én nem látok ebben olyan, olyan sokat. Eleve nem teljesen tiszte ez nekem, ugye én most CBS-t emlegettek, de hát ez végül is film, tehát ha film, akkor Paramount. és ez azért nagyon nem mindegy, bár megmondom őszintén annyira ez nem... Nem lehet, all access érkező film lenne? Tehát egy ilyen Akár lehet... egyszerű event? Akár lehet az is, és akkor streaming, és természetesen akkor CBS, de, de ettől függetlenül valahogy... Szóval én például nem látok benne egy, akár egy évadot, vagy bármennyit. Jelenleg nem alkalmas az idő arra, hosszabb távú projekteket futtasson elég nagy erőbedobással és ö, ö, anyagi ö, ö, á, rááldozással a stúdió, mert jelenleg a, a Startek az útját keresi, erre tökéletesek mind a Discovery, mind a, a akár a hozzá tartozó Short tracks, epizódok, a, akár az érkező Picard a, a sorozat, akár ez a, a Nicholas Meyer féle produkció, de még nagyon nem dölt el, hogy merre tovább, és én Nekem meggyőződésem, hogy a Star Trek jelenlegi formájában csak egyfajta újragondolással és, és egyfajta középut megtalálásával lehetséges, mert a, a Star Trek egy sorozatos műfaj, de most az egyetlen sorozat, amit kapunk Star Trekben, az pont, hogy a Star Trek egydigi sorozatos múltjának megy ellen, valamilyen szinten attól függetlenül szeretem a Discovery-t, szóval, szóval én úgy gondolom, hogy ebben pont ennyi ráció van, én, én is így gondolom, ahogy, ahogy a hírek szólnak, legyen három rész, legyen há le, egy ilyen három ö, filmnyi ö, epizód, és akkor akár később ez vezethet más produkciókhoz, de én azt gondolom, hogy Star Trek esetében manapság ma hosszú távon így spekulálni nem annyira reális tehát lehetséges, hogy az történt, hogy a CBS eljátszott a gondolattal, hogy akár egy ilyet is csinálhatnánk, kérjük föl az eredeti szerzőt, mondjuk Nikolas meyer nézzük meg, hogy mit hoz ki a koncepcióból, ezt ki is fizették, be is rendelték, megcsinálta a melót, nem tudom egyébként, hogy mennyi fáj egy ilyen, elolvasták és azt mondták, hogy nem éri meg, ebbe energiát fektetni, tehát produkciós szinten ezt leforgatni, nem lesz nekünk ez jó. Az, az egyébként simán jelenteti azt is, hogy az elkészült forgatókönyv az, az olyan jeleneteket és olyan történetet tartalmazott, ami egyébként túl drága lenne a megvalósítása. Tehát ez még azért önmagában nem jelenti azt, hogy ez nem valósulhat meg, vagy nem valósulhatna meg. Én mindazáltal azt gondolom, hogy az ilyesfajta ilyen, rakjuk be a Discovery-be a, a kapitányt, mert ezzel is tudjuk kapcsolni, meg az Enterprise, meg akkor most legyen egy sztori szerintem ez az, amit egy kicsit, ha nem is elfelejteni, de a háttérbe szorítani kéne, és, és előrefele menni, és új, izgalmas karaktereket és történeteket kitalálni, és illeszteni a kánonba, van még bőven hely, nem kéne ennyire a, a, a görcsösen a múltban évedni, mert azt gondolom, hogy a az alkotóknak, a stúdióknak, a jogtulajdonosoknak érezniük és látniuk kéne azt, hogy ez az út nem jó, mert a régi rajongókból inkább ellenérzést vált ki, az újaknak meg tök teljesen mindegy, hogy abba Kánnak hívják, vagy dalkár vagy, vagy vagy, Pikárnak, vagy vagy a Pikárt kapitány esete egy kicsit különleges ha már így elszóltam magam, mert hogy azért ő vele kapcsolatban, az ő vele érkező újsorozattal kapcsolatban azért azt gondolom, hogy arra a szükség van, az egy jó móka lesz, de nagyon sokan fognak csalódni, mert nagyon nem azt a kapitányt és nagyon nem azt a környezetet fogjuk kapni, ne felejtsük el, eltelt több évtized változtak a Sokszor emléketett fogyasztói szokások, változott a televíziózás, a filmkészítés, és a történetírás maga is, ez egy nagyon fontos dolog. Én nem látok benne ezekben ilyen hosszútávú koncepciót, amik ennyire vissza utalnak a múltra, vagy azt próbálják meg felfejteni, illetve a másik, ami eszembe jutott, amíg Attila beszélt, az pont az, hogy, hogy igen, azért lehet, hogy ebben, sőt, biztosan ebben is van ezer meg egy lehetőség, és lehetne bármilyen sztorit köré tenni, de ettől függetlenül azért most egy, tehát kár nem egy pozitív figura a, a Star Trek univerzumában, én jóval kevesebbet tudok róla, mint ti, mert én nem kedvelem, és ezért elkerülöm őt, de hát nekem egy átlag Star Trek rajongónak, aki nem érdeklődik iránta jobban, az jön le teljes mértékben, hogy hát egy, egy, egy, egy negatív figura, és innentől kezdve valamire nem tudom, hogy az, hogy az ő relatíve főszereplésével készülő sorozatban mi, milyen, milyen olyan alkotói eszközöket lehet bevetni az ő, úgy, hogy ő közben maradjon a kánonban, tehát az ő személyisége megmaradjon olyannak, aminek megismertük, hogy egyébként számunkra egy effektíve érdekes és főszereplőként érdekes karaktert tudjanak belőle kreálni. Ez is egy érdekes kérdés például. Én is mondjuk lehet azt mondanám, hogy egy ilyen részes epizódot tényleg bevállalna a CBS vagy valami, nem harapnám meg az ujjam, de lehet azt mondanám, hogy az tényleg egy bukás lenne, mert hát tényleg az emberek most már nem a régieket akarják vissza, hogy na a régi kollektek, hanem tényleg újakat, frisseket akarnak. Nem az, hogy beragadjunk itt köztes idősíkokba, hanem igen. Lezárult, nem ez is után lezárult, úgymond a Star Trek, és nincs mögötte semmi. Csak maximum esetleg a, aki mondjuk annyira ki van éhezve, az felmegy a Star Trek online-ra, és ott játszik esetleg újfajta hajókkal. Mert tényleg most már eljutottunk idáig. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez a, ez a három részes projekt akár működik képes lehet, pontosan azért, mert három részen keresztül elképzelhető egy olyan történet, ami, azt, a, ami egy, egy ilyen diktátor, őrült diktátor vezetését mutatja be, és, és onnan, onnan mesél egy történetet, de mondjuk kell egy, egy sorozatba vagy hosszabb nem, és egyébként egyáltalán nem csodálom, ha ez, ez mondjuk ő speciál nem fog ilyen módon elkészülni. Ugyanúgy, mint ahogy Warf. Nézd meg, a Worf sorozatot is nézd, csak úgy mindenki várta, várta, és akkor el lett kaszálva az Amikor, amit Mike Hát el mondott. se kezdték szerintem, nem elkaszálva. És azt abban... én mondom, hogy ott is, ott is azt mondom, hogy a tojásban meghalt a csirke. Gyakorlatilag. Bőven, ezeket a dolgokat tekintsük úgy, mintha én mondjuk szerepeltem volna egy epizódba, egy... egy ö, ö, hadnagyot alakítottam volna, akit agyonlódnak, és hadnagy. most én kitalálom... Ádám hogy én, én annak szfinoff. a Így van, és Horváth, én is kitalálom. Na, na. Pontosan. Tehát, hogy így ennél nincs benne több. Most azért, mert egy volt Star Trek színésztet most ezt azért fogadjuk el, hogy ezek, a, ezek az egyébként általunk nagyra, és akkor most majd a, a, a Csaba el fogja mondani, hogy én mennyire negatívan állok ehhez, de tény, hogy azért ezek az emberek nem, bár általunk nagyon szeretettek és nagyra becsültek, és imádtuk őket, és imádtuk a karaktereiket, azért nem A csillagos színészek. És nem tudom, hogy a Dorn az viccele, tehát ezt nem értem az egészben Én szerintem ez simán benne van, hogy ez egy poén, egy hack, nem biztos, hogy ezt ő komolyan gondolta valahogy is. Nem vagyok én azért ebben 100 biztos, nem, mert, mert valamennyi ráció van benne, tehát elférne a Star Trek univerzumában egy ilyen történet. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a, akkor csinálunk, akkor akarunk egy közös filmet majd az összes kapitánnyal, amikor már minden színész halott. Tehát, hogy itt, itt pontosan egy csomószor ezt, ha, ha mondjuk az Into Darkness Ben Kant, az a színész játszotta volna, aki eredetileg játszotta, akkor teljesen máshogy tekintenénk, jó ez most egy nyilván nagyon nyakatekert helyzet lenne, de teljesen máshogy tekintenénk az egyébként remekül alakító Benedict cumberbatch bár ahogy hát Attila elmondta, én is egyetértek, nem ugyanazt a más figurát, más kánt kaptunk. Ami nem feltétlenül volt baj, csak hogy ezek, ezek tehát hogy most akkor elmondjuk, akkor van egy 68. spokunk, meg egy 68. kapitányunk meg egy 68. Körkünk, szóval szerintem ez nem vezet ö, ö, sehova semmi olyan, tehát megint csak ugyanazt kapjuk, amit eddig, hogy eddig ugyan nem készült semmi, most meg készül, de hogy egyébként egy kapkodás, egy összevisszaság, és, és ugyanígy külön, külön átgondolva, hogy külön a, a, a tévés univerzum, külön a mozis univerzum, külön ez, külön az, tehát ez a, ez a, ez a fajta kaotika, az, ami egyébként árt a Star Treknek, ezt, ezt egy valakinek, egy csapatnak kéne ezt gondoznia ezt a franchise-t. És annak az alapján kéne produkciókat berendelni, hogy mik azok, amik mindegyrészt a, a fogyasztói szemmel, mindegyrészt pedig a, a alkotói szemmel egy olyan középutat képviselnek, ami ö, mind anyagilag megtérül, mind a, a rajongók számára a, egy, egy szórakozást hoz, mind újakat hoz be. Ezt a, a, a piramis három oldalát kéne gyakorlatilag a, a, a, a a stúdiónak, vagy egy, vagy egy erre alkalmas szervezetnek összefognia és, és gondoskodnia a társárságról. Szerintem ez megtörtént, csak amikor még ugye berendelték ezt a kános történetet, akkor még nagyobb volt a káosz. Most már én látok, egy, egy összefogottabb és következetesebb koncepciót. Te térjünk át egy másik témára, a Roddenberry Entertainment beszállt egy olyan projektbe, ami a valóságban kíván egy holofedélzetet létrehozni. Nem tudom, hogy ez milyen technológia, de állítólag ezt a ma használatos VR szemüvegek nélkül, tehát teljesen ilyen projekciós eljárással kívánnák megcsinálni. Eltekintve az eredeti hírtől, mert nem is egy mai történet ez, nektek mi lenne az első program, amit betöltenétek egy ilyen holofedélzeten? Természetesen a Voyager hídja, bocsánat, tehát a Voyager hídja az első. De, hogy azt töltenéd be, én tudom, hogy melyiket töltenéd be, te a regenerációs központot töltenéd be. Én, én az Enterprise hittját, mindegy, hogy melyik, úgyhogy jó, nem mindegy, de vagy a. Eredeti Enterprise hídja, vagy pedig a D vagy az E. Azt biztos betölteném. Vagy esetleg nem tudom, esetleg még mondjuk azt mondom a Romulán szenátusnak az épületéről körül nézni szépen a Romulán fővárosra. vagy... Vicces egyébként, hogy Csaba Csafott egy igazából négydimenziós kérdést, és mi abszolút kétdimenziósan válaszoltunk rá természetesen, és mondom ezt úgy, hogy én adtam az első választ igazából. De, de ugye egyébként mennyire látszik? Tehát hogy nyilván mindannyian megnézem Starter környezeteket, de hát ez egy kicsit a bőség zavara is, tehát, hogy gondoljatok csak bele, hogyha a rendelkezésünkre állna ez a technológia, mint mondjuk akár a, tehát már az Enterprise Dn és a, és a voyager és ott van, ami, ami mennyire modern holografikus technológia, akkor, akkor mi mindent tudhatnánk újraélni, vagy, vagy megszemlélni. Történelmi események ő, ő, is akár, vagy, vagy bármi hasonlott. Meg hát azért sosem az ember egyedül egy ekkora jó, ha van egy ilyen technológia, maradjunk egyében. Sőt, vagy akár ugyanazt meg lehetne mondjuk csinálni, mint például ö, volt az egyik rész a TNG-ben, amikor rekonstruáltak egy. Ö, tulajdonképpen egy hajónaklót rekonstruáltak, hogy ugyanaz, mint amikor annak ide a trónnál mondták, hogy mondjuk be, előkeresed mondjuk a szülők, nagyszülőknek a fényképeit, és akkor az be táplálod valamilyen módon ebbe a holofedélezett programba, és akkor mondjuk ott, ahol mondjuk a régi ház, vagy nagyszülők és akkor az alapján egy hologram, és akkor tulajdonképpen az, amit úgymond a nagyszülők, vagy valakik láthattak, vagy mondjuk elmentél valahova, vagy ők jártak valahon, te azt újra nézheted. Mondjuk az, hogy mondjuk akár lássad mondjuk New Yorkot, az Empire State Building, nem csak az Empire State, hanem a világkereskedelmi központtal, vagy hogy olyan épületeket lássá, szinte kézzel foghatóak, amik már nem léteznek. Akár ilyesmire is lehetne felhasználni, mert lehetőség végtelen, hogy nem kell rögtön valamilyen holokalandra, vagy rögtön havajra gondolni, hanem lehetne valamilyen megoldásokra is használni. Meg az azért... bűnügyi helyszínek dekonstruálására túl. Ez. Igen, van egy csomó gyakorlati haszna, bár azért az az igazság, hogy, hogy mindig érdekes ez a fajta, hogy merre megy a trend, merre mennek a trendek. Ugye ne felejtsük el például a Google class t a google a szemüvegét, ami, ami azt hittük, hogy majd ebből mekkora, mekkora divat és új hullám lesz, mint mondjuk az iPhone-okkal volt annak idén, és közben teljesen befulladt a dolog, sőt annyi adatvédelmi problémát vett fel, hogy gyakorlatilag a jelen állás szerint, hát az elterjedés gyakorlatilag lehetetlen, és már nem is nagyon hallunk róla, és egyébként még számtalan-számtalan olyan példákat tudok mondani, és hát akár ilyen egyébként ez a, ez a holofedélzett dolog és ami ami hát jó-jó, de hát nagyon messze vagyunk tőle, és közben meg itt a VR, a virtuális valóság, vagy akár a kiterjesztett valóság, ami viszont egy sokkal kézzelfogható, működőképesebb technológia már most is, és szóval, hogy azért attól messze vagyunk, hogy egy hologramot mi meg megfogjunk, és azt gondolom, hogy, hogy így a technológia, tehát nem mondom, hogy soha nem lesz, mert biztos a technológia eljut egy olyan szintre, de hogy egyébként, Más van a trendekbe bekódolva, más, más fele tartunk, az azért elég egyértelmű. Január 13-án tematikus születésnapi retro party lesz a Volt 51-ben, mégpedig az emtv.hu 10 születésnapja alkalmából, és szerencsére itt van a főszervező Ádám, aki meg tudja mondani, hogy mire számíthatunk ezen a jeles eseményen. Köszönöm a kérdést, nem számítottam a kérdésre, nem sokat árulhatok még erről, van egy event a Facebookon már elérhető, ahol valamennyire lehet tájékozódni, az biztos, hogy a, a mi márkáink megjelennek, tehát lesz űrszekerek is, ezen belül természetesen Star Trek magyar hangokkal fogunk beszélgetni, megint megpróbáljuk őket elhívni, és olyanokat, akik még eddig nem voltak. De ezen kívül lesz e, tortázás, egy kis médiázás, e, egy kis tudomány a parallaxisban, ahol nagyon érdekes témával készülünk, és természetesen retro kvíz is elég értékes nyereményekért. Ez a, a Vault 51 Gamer bár Oktogon és az MTV.hu közös szervezésében jön majd létre, de még nagyon-nagyon messze vagyunk tőle, úgyhogy még nem nagyon árulhatok el részleteket. Figyeljétek az MTV.hu és az űrszekerek Facebook oldalát, valamint az event -öt. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel! Akkor vessük bele magunkat a hatbíróság előtt című epizódba, Ugye egy körk egy vészhelyzeti protokoll elrendelése nélkül lövi ki a világűrbe azt a hát, mérő kabint, amiben egykori barátja Finny végzett el különböző vizsgálatokat egy ion viharban, és gyakorlatilag hadbíróság lesz ennek a dolognak a vége. Összefoglalva számomra ez az, az epizód, hogy megint ide rángassuk kicsit a Kelvin filmeket, ami teljesen elhitelteleníti a J.J. Abrams féle univerzumot, hiszen itt látjuk, hogy a Kirknek az előmenetele az mennyire egy mély, mennyire egy felépített karrier, tehát itt éves-évtizedes lépcsőről lépcsőre elért eredmények, különböző hajókon töltött szolgálatok, és még ki tudja, hogy mi az, ami egész idáig vezetett. Ugye a Kelvin filmben a körk, a fiatal körk az valahogy elvergődik, oda kerül, az akadémiából látunk két ilyen bevágott, Képet. Lehet, hogy igazságtalan vagyok, mert persze az egy mozifilmot pörögnie kell az eseményeknek, de azért mégiscsak annyira nagy a kontraszt a két körk között, és ezt ez az epizód mutatja be, hogy az egyszerűen észbontó észbontó az egész rész, az az igazság, hogy én nagyon nem örültem, hogy ebben a, ehhez az epizódhoz kell itt szerepelnem nálatok az impulzusban, mert hogy nagyon sokan rávilágítottak a most arra, hogy mennyire negatívan látok bizonyos dolgokat, és én is úgy gondoltam, hogy inkább a pozitívumokra szeretnék fókuszálni, de ez, ennél a, de ez ennél az epizódnál viszonylag nehéz. Már a címe is hibás, egy kötőjel hiányzik az angol cím között, ez például rögtön feltűnt, és egyébként több logikai buktató van az epizódban, nem akarok most annyira belemenni, de van egy jelenet amikor ugye ott a bírósága előtt kitárgy, kihallgatják körköt az ügyész gyakorlatilag azt kéri, korábban azt kéri a bírótól, hogy ne hagyja, hogy spekuláljon a tanú spokra utalva. Majd utána később, mikor Körköt kikérdezi, vagy fordítva, ezt most lehet, hogy így ki kell vágni az egészet, de a lényeg az, hogy van benne egy olyan rész, amikor amikor miután azt mondja, hogy ne spekul, spekuláljon a tanú után, ő maga kényszeríti spekulációba. Tehát sem egy sztárteket nem kaptunk, sem egy jó jogi drámát nem kaptunk. Tehát a lényeg az, hogy baromira kettősek az érzéseim egyet kell értenem Ádámmal, hogy tényleg a Star Trek a későbbiekben is azért szereti a hadbíróságokat, de itt tényleg itt egy prototípus kapunk, hát azért hogy néz ki, hogy úgymond akiről kiderül, hogy köveknek egy régi barátnőjövőt, az ajánlóat védőügyvédet úgymond köveknek, és kiderül, hogy neki kell tulajdonképpen gyakorlatilag a köveknek a karrierjét kettét törni. Hát itt, itt most itt ez a... én már ez, ezen itt kiakattam a másik meg az, hogy tényleg itt egy, egy sima, egy, egy primitív, hogy Primitív megvalósítással egyébként. Igen. Primitív, tehát hogy, hogy számunkra, oké, okay, tudjuk, 60-as évek meg minden, de az egész, tehát ahhoz képest, amit eddig a Star Trekből kaptunk, az el, elmúlt 20 rész alatt, az itt, itt gyakorlatilag itt, az eddig szerintem sokkal jobban összetörik valamiért, mintha megpróbáltak volna egy ilyen klasszikus bírósági sorozatot mondjuk imitálni, gyakorlatilag Star Trek környezetben, mert ez, ez most itt nekem ez tényleg az jött le belőle, és nem tudtak rájönni, hogy most akkor Finnivel mi történik, hát jó, most kicsit előre szahadtam, de H hogy kerül mondjuk egy oktató, aki eleve magasabb rangban volt, mint amikor a Körk kadét volt, utána meg gyakorlatilag be, beosztott ként ugyanarra. Amit jelentett róla a, a, a, a Körk, de... ugye azt megtudjuk, hogy ott gyakorlatilag az ott egy kicsit ketté törte a karrierjé. Szóval azért egyébként van amire van Magyarország, Magyarország? Amire van magyarázat, csak valahogy mégis, mégis egy ilyen tök keszekusza valamit kapunk, és tök kiszámíthatóan kapjuk. Tehát amikor ott megjelenik az a nő, akit egyébként most Attila is emlegetett, az, az hirtelennyében akkor, de rögtön rá lehet mondani, hogy igen, ő, ő biztos, hogy az ő az ügyész lesz, mert mi a... Máskülönben, és jé, ő lesz az ügyész, és a, amikor a, a semmi, semmi ö, szpoly, vagy nem is az, hogy spoiler ez, semmilyen hatása nincs annak, amikor hát onnan tudom én azt, hogy én leszek az ügyész, hát nap, puff, hát ez csak a, a, a, a mindenki, minden nézőnek leesett, csak a körknek nem. Tehát, hogy eleve kapunk egy ilyen, egy ilyen dolgot, nekem baromira nem tetszik ezen kívül benne, ez a, ez a számítógép interfész, a kis ö, olvasójegyüket oda berakják, és akkor az ott elkezdi sorolni a, a, az ö, rangjukat, meg az ő kitüntetéseiket. Nem is értem, hogy ez, ez miért így, így történik, vagy így van. Az egész olyan művi, a, a kislány egyszer, egyszer utália körköt, aztán nem, motiváció nincs, hiányzik. Szóval, hogy egy ilyen felébe harmadába megvalósítás kaptunk, pedig egyébként voltak jó pillanatai. Szerintem az évad egyik csúcspontját látjuk ebben az epizódban. Ahogy mondtam, nekem azt tetszik benne, hogy mélyíti az univerzumot, mélyíti a karaktert. Maga a jogi drámában egyébként igazat adok nektek, hogy nem túl jól kidolgozott. Azt a szót azért nem használnám, hogy primitív, és összecsapott. Figyeljtek, lett volna egy jó alapötlet legyen. Annyi, hogy most akkor tényleg előveszik körköt, hogy ő úgymond vagy bosszúvágyból, vagy fe, vagy azt mondom, hogy emberi mulasztást követel. Csak utána, tényleg utána tényleg össze lett csapva, mintha nem tudom, egy ilyen régi veszten hadbíróságot látnánk, vagy pedig egy ilyen klasszikus, mint a 12 dühös ember, csak éppen egy nagyon kicsit meg, megfigurázva. Az az egésznek a, a, a, a, a megoldás, hogy a számítógép meghibásodott, és akkor erre úgy jövünk rá, hogy a sakkozás mert és akkor az érzékelők adatai, ami gyakorlatilag akkor egy kamera felvételt látunk, akkor ott rosszul látjuk, hogy ő előtte nyomta meg, az meghibásodott? Újra rajzolta a szereplőket? Vagy értitek? Tehát, hogy így, így, így jókére, mit lehet azt mondani, hogy ezek a, az akkori technológiák, ezek lehetségesek, de hát azért ez olyan olyan ennyerővel az is kiderülhetett volna a végén, hogy kis koboldok laktak a számítógépben, akik megbuherálták a, a vezérlés. Hát gyakorlatilag nem volt semmi, nem volt sztori, nem volt izgalom. egy ilyen. lehetett volna a sok-sok jó pillanata volt az epizódnak, csak így egyszerűen nem lett, egy, egy massza lett belőle, egy, egy egyszer, ilyen, egyszer olyan epizód. És nagyon sokat bámulunk mindig, köz, szuper közelik be. hát ennyit láttunk a kötelező hegedű szóval a végén egyébként, ami már, már felüdülés volt. Számomra egyébként a véget tök jó volt. Olyan, mintha közben egy, vagy 20 jelet kivágtak volna, nekem végig ez, a, ez az érzésem volt. Igen, mert meg lehetett volna ezt tényleg úgy csinálni, hogy tényleg nekem az volt a gyanús, megmondom őszintén, hogy tényleg megtörtént ez az ionviharos eset, és eljönnek el 11. csillagbázis, és hogy, hogy nem, gyakorlatilag a kööknek a teljes akadémiai évfolyam társai mindenki ott van. Ez olyan, mint hogyha azt mondom, ha legalább kimondták volna a filmbe, hogy Finley erre, azt mondom, hogy erre már hónapok óta készül, hogy ő besározza körköt, nem csak az, hogy egy hirtelen most van rá lehetőségem, hogy az Ion viharban, mintha engem kilőttek volna, és akkor plusz még manipulálom a felvételt, a számítógépet is. Tehát a maga a megoldásban az ötlet, az jó lett volna, csak, csak kivitelezés, hiánzolta. mert jó, ma már így, így oldanánk meg, hogy tényleg egy ilyen összeesküvés-elmélet filmet le epizódot lehetne belőle csinálni, hogy tényleg a számítógép manipulálva van, manipulálva van a felvételek, amiket az ügyész nő előad, csak valami mégis hiányzik. Igen, valahogy a, igen, a, a motivációk is valahogy szerintem alá lettek magyarázva, nem eléggé kifejtettek, de egyébként volt számtalan nagyon jó pillanata, és akkor egyébként megcápolom egy kicsit magamat azzal kapcsolatban, hogy azt mondtam, hogy azért ez egy összecsapott rész, bár tartom, de és én a digitálisan felüjtött változatot láttam, tehát annak fényében tudok beszélni, de, de nagyon jó volt látni, hogy, hogy van egy bázis, ott, ott mozognak az emberek, történik van élet, sőt tök ügyesen meg volt csinálva a háttér, bizonyos esetekben még egy, egy ilyen űrkompis is elrepült ott az ablakon keresztül látva, tehát hogy, hogy azért voltak benne tök jó apróságok, csak mondom ez a kettősség ez, hogy egyszerűen tök jó megvalósítások voltak, meg tök jó dolgok, bár én nem teljesen értem, hogy miért volt egy kis virágocska a, a, a mondjuk a nőnek a, a jel, jelének ez a Ez szerintem a csillagbázisnak az insigniája, vagy pedig a jó én, én, én is gyanítom, vagy lehet, hogy ez egyébként egy atom volt, vagy, vagy, vagy egy, egy napolygókkal nem bírtam megállapítani. Szerintem egyébként ez, ez ö, kicsit elvette a figyelmet, tehát körkis vagy két vagy, hát minimum kettő fajta ruhában volt, ö, hanem három. Szerintem ö, a korai Star Trek túl sokat foglalkozott ezekkel a dolgokkal, nem sikerült ezt jobban élővé tenniük ezt a, ezt a szervezetet, nem ezen múlt, enélkül is jól működött egy kicsit, kicsit ezekre, ezekre sokat. Szóval azok a ruhák mindegy, az nekem nem annyira jött be, hogy ennyit variálunk vele. Igen, a, a... szerintem a Canon az, az ott nagyjából ott a TNG-ben állt helyre, vagy ott, ott vált egy ilyen konzisztens valamivé. És szerintem itt, a, itt az eredeti sorozatnak az elején még bármi lehetett. Voltak elképzelések, az volt az elképzelés, hogy minden csillagbázison, meg minden osztályon, meg minden hajón más jelvényük van mondjuk. Meg lehet, hogy akkor vulkanikusnak hívták valami miatt a, a vulkániakat, mert a forgatókönyvíró így adta be, nem javították ki. Az a nő meg felolvasta, mert ő egy beugró színész volt, hát istenem. Ezek, ezek előforduló dolgok. Tehát mondjuk, ha a TNG-be fordul ez elő, akkor azt mondom, hogy az art Spiritó tényleg. Tehát az, az megbocsáthatatlan. Ettől függetlenül azért, bár ez igaz, és tényleg így van, hiszen nem volt kánon, de ettől függetlenül, ekkor még, de ettől függetlenül azért a következetességet szerintem számon kérhetjük idéző elbe, az alkotóktól. És, és azért ebbe is volt, volt egy-két dolog, ami sántított. Szerintem és akkor nyilván nem akarok a műsor végére szaradni, de százmilliószor sokkal több olyan rész volt a, az eredeti sorozatban, amik, amik tényleg jók voltak, és, és látszott, hogy még ha nem is volt annyira pöpesz a megvalósítás, vagy éppen nem is volt ö, annyira a jó a kivitelezés, de mégis mondani valójában történetében, színészjátékban, bármiben, azért tudott olyat mutatni, hogy, hogy ö, ö, leesett az állunk, még itt 2018-ban is, ennél az epizódnál inkább az ellenkezőjét érezte, mint egy ilyen, mint ilyen kötelező rész. De én próbáltam nagyon úgy nézni, hogy, hogy tényleg pozitívan nézni, mert én a az összes többi Star Trek sorozatban is kifejezetten utáltam, ha nem is utáltam, mert az elég erős szó, de nem kedveltem azokat az, azokat az epizódokat, amikor valamiféle nyomozás történt, tehát Tuvok nyomoz a hajón, Belana átadta az gondolatait, és nyomoznak a bolygón, mert itt ilyen gonosz gondolatok mennek, kell kereskednek, fekete piac, szóval az összes ilyen részhez és akkor még a tng is mondhatnám bele, meg meg Deep Space Night, bár abban egyébként ezek jobban működtek. Szóval, hogy számomra ez kevésbé az, amit én szeretek a Star Trekben, ezért eleve egyfajta ilyen, ha nem is ellenállással, de egy ilyen távolságtartással szemléltem a sorozatot, adnak, vagy az epizódot adnak ellenére, hogy egyébként próbáltam magamat beleélni a, a 60-as évek végébe és, és ebbe az egészbe, de hát így is volt sajnos sok olyan dolog, ami számomra nem, nem volt, nem volt oké. Okay. Beszéljünk egyébként talán a jó dolgokról. Mi volt jó? nektek számotokra ebbe az epizódban. Mi ez, ami tetszett? Nekem például itt maga Koglinak a figurája, a, a jogtanácsos, hogy ő tényleg itt azt mondja, hogy számítógép, számítógép, azt mondja, tényleg a régi könyvek, hogy a régi jó van a törvény, minden, hogy ő tulajdonképpen elutasítja azt, hogy na most mindent úgy azt mondom, hogy így a rideg számítógépen keresztül, úgy szinte azt mondja, tényleg azt mondja, hogy a gépek irányítanak már lassan minket, hogy szinte a helyettünk már meghozzák az ítéletet, hogy tényleg ő azt mondja, hogy igen, könyvekben benne van, amit keresek, azt megtalálom, és utána a saját agyamat használom arra, amit, amire kell, hogy tényleg, tényleg aztán én hozzam a döntést, hogy tényleg egy ilyen, ma már azt mondanánk rá, hogy ilyen őskövület, Akkoriban mondjuk lehet azt mondtuk volna, hogy marad de szerintem nagyon egy ilyen érdekes figura volt. Érdekes, hogy ilyen típusú, ilyen ős polihisztort nekem valamiért, amikor őt megláttam most újra, most nekem valamiért szumdoktól jutott eszembe róla. És utána pedig az a kis trükkje, hogy azt mondja, hogy amikor felcsattant a bíró is, hogy azt mondja, kérj, egy tanút kihagytunk, és akkor hogy hát kit, mit? Hát nekem ez volt a, úgymond a, a, az epizódban a ténylegesen a csattanó, hogy igen, egy valakit nem hallgattunk ki, a számítógépet. És az, hogy nekem azt tetszett, mondjuk, amikor Spockot elkezdott logikázni, jó, azt mondja, hogy a SART programot ő írta a számítógépre, és most eddig többször tudott ellene, a számítógépnek valamilyen nehezebb volt legyőzni, de most meg valami nem stimme a számítógéppel is, hogy szinte azt mondom, 60-as évekhez képest szinte előrevetítette azt, hogyha mondjuk egy számítógépet meghekkelnek, vagy valami, annak valamilyen nyoma van, és itt félig meddig egy mesterséges intelligenciáról beszélünk, hogy itt is, hogyha, mint kiderül, hogyha Finli ezt man tudta manipulálni magát a számítógépet, az valamilyen károsodást okozott a számítógép. hogy ez egy ilyen kis apró nyuanc, amit lehet akkor még nem úgy gondoltak, de ezt lényegében beigazolódott. Vannak benne ilyen kis apró kis amik úgy nekem megragadtak a fejembe. Nekem tényleg az egész epizód tetszik. Itt gyakorlatilag az az alapgondolat, hogy fölteszünk mindent egy tárgyalásra. Nekem bejön Ádámmal ellentétben ez a tárgyalásos alapszituáció, illetve a nyomozás is mindig tetszik, de maga a körknek a, a személye. Ugye az a kapitány, aki talán a, az állomásnak a parancsnoka is mondja, hogy ez az a pozíció, amire egy millió emberből egy alkalmas csak Gyakorlatilag itt a mai Földön nem nagyon ismerünk olyan embert beleértve mondjuk az amerikai elnököt vagy bármilyen hatalmas gazdasági vezetőt, akinek akkora felelősség lenne a kezében, mint egy csillaghajó kapitánynak gondoljunk bele, ő találkozik idegen fajokkal, száz és száz döntést, hozzá, hogy itt el is hangzik az epizódban, gyakorlatilag ehhez a fajta feladatkörhöz nem csak mint embernek, nem csak mint egyénnek kell felnőnie, hanem az emberiségnek is fel kell tudni nőnie, ahhoz, hogy ilyen vezetők mondjuk ki tudjanak termelődni egy akadémián, tudjanak ilyen gyakorlatok végbe menni csillaghajókon, és hogy alkalmas legyen az egész emberi faj arra, hogy ott legyünk a világűrben, ezért számomra ez az epizód ez teljes mértékben hordozza az egész Star Treknek a szellemiségét, az eszenciáját, és az a szép az egészben, hogy ehhez nem kell ilyen cimbum cirkuszt rendezni, tehát nem idegen fajokkal lövöldözünk, hanem egy tárgyalóteremben, egy, egy viszonylag statikus, környezetben játszódik le ez az egész. Ebben alapvetően én is igazat adok, vagy, vagy én is így gondolom, ahogy te, csak nekem ezek a logikai buktatók nem tetszenek, de ez teljesen mindegy, ez Star független. Nézek egy sorozat epizódot, aminek van egy története, és abban vannak ilyen különböző logikai buktatók, akkor számomra dramaturgiában, történetvezetésben, akkor számomra az nem, nem tud száz százalékos lenni. De ha maga ez az üzenet, ez az általános feeling, nem teremtődött volna meg mondjuk ezen keresztül, az epizódon keresztül sem, akkor a kutya nem gondolt volna már a Star trek egy évtizeddel később az ismétlések során, vagy a 80-as években sem látott volna benne senki potenciált, hogy, hogy érdemes ezzel az univerzummal foglalkozni, mert ez valami egyedi, ez valami olyan idealista gondolat, amit a képernyőkön kell tudni mindenféleképpen. Azért félbeszakítalak egy kicsit, hogy azért ehhez hasonló ideológiát azért volt azért a más sorozatokban is azért az időallagutat tudnám említeni, hogy és azt mégse kaptunk abból 80-as években kell egy feldolgozást, hogy na most mi történik velük. Hát azért, mert nem csak valószínűleg egyszerűen... a Star Trek az összes produkciós bakijával, meg az összes logikai bukfencével együtt csak egy olyan produkciós értéket tett le az asztalra, amire föl lehet figyelni még évtizedekkel később is. Gyakorlatilag a Star Trek az megpróbált mutatni nekünk egy pozitív jövőt, ahol tényleg jó, hát nekünk, mert hát azért mi azért Kelet-Európában, mindenki tudja, hogy azért azt cenzúrázták. Más filmeket beengedtek, sorozatokat, speciál a nyilvánvaló okok miatt azért egy diktatúrás, diktatúrikus rendszerekbe nem engedtek be. Itt mutatott egy pozitív jövőképet. 60-as évek, tényleg azért láthattuk, hogy az űr, akkor kezdtük el meghódítani, és úgy tűnt, hogy töretlen lesz a fejlődés, és ez is azért közel játszott abban, hogy tényleg láthattunk olyasmit, amit azt gondoljuk, hogy na, unokáink, dédunokáink tényleg egy ilyen pozitív és fejlett társadalomban élhetnek. Abba egyébként egyetértek Attila veled, hogy a 60-as évek az táptalaja volt ezeknek a pozitív szemléletű dolgoknak, Figyeljetek, egyébként tökre így hallgatva titeket tök jól, nekem nagyon tetszik, amit Csaba mond, mert nagyon, a, a, nagyon kihangsúlyozza azt, hogy ezek a sok-sok epizódnyi, a tosz a sok-sok epizódnyi jó pillanatai teremtették meg azt a, azt a Star Trek-et, és állt össze Star trek amit mi szeretünk és ismerünk, és egyébként... Érdekes hallgatni a véleményeteket, mert sok új szempontot megismeri így az ember, és én is azt akarom ezzel mondani, hogy rávilágítok nekem más dolgokra. De egy dolgot azért nem szabad elfelejteni, és ezt nem azok ellen mondom, amiket ti mondtok, hanem kiegészítésként mellé téve hogy azért ne felejtsük el a produkciós háttérről sem, tehát arról a tényről mindössze, hogy itt nem az a cél, hogy, hogy ö, ö, akár... De még azt is mondhatjuk, hogy nem az a cél, hogy kánont építsünk, de, de elsősorban nem az a cél, hogy itt most ö, effektíve annyira reflektáljunk a világügyeire, bár a Star Trek teszi. Nem annyira az a cél, hogy, ö, mit tudom én, számtalan példát tudnék mondani, a lényeg az, amit szeretnék elmondani, és nem húzni az időt ezzel, hogy az is fontos, hogy ez egy szórakoztatóipari tevékenység, tehát ez úgy működik, hogy Gene Roddenberinek volt egy baromi nagy Mázlia a 80-as évek közepén, amikor fölhívta valaki, akivel jóba volt, és olyan pozícióba került a stúdiónál, hogy figyelj, lehet, hogy kapsz egy második esélyt, és ki kéne találni rá valami jót valami jobbat, valami mást, mint amilyen a Star Trek volt, de ezen a vonalon, mert a, a, a csatorna szeretne egy ilyen sorozatot is, itt ennyiről van szó, Nem, nincsenek morális elbírálási alapok, nincs benne semmi más, és onnantól kezdve, hogy működött a TNG, és nagyon működött a TNG, ezt Csaba is elmondta, és egy abszolút egyetértek vele, hogy igazából a TNG teremtette meg azt a fajta Star Trek alapot, amit, amit, ami, ami most is tart, vagy legalábbis hosszú ideig tartott, de hogy, de hogy itt, itt, itt egyszerűen arról van szó, pénzt termelt, és pénzt akarnak bele. Ma azért készül a Discovery, azért készül a Picard sorozat, meg azért készül bármi, hogy azzal pénzt termeljenek, mert pénzt akarnak termelni. Ma a franchise van a lóvé, ez egy gazdasági tevékenység. És, e, e, és, a, és produkció szempontból ez az elsődleges motiváció. Ebbe egyet is értek ádám, mert akár rajongóként, akár mit, ez végül is, ez egy, ez egy szórakoztató valami, ez nem, nem azért van, hogy csúnyán mondom, nem az épülésünkre van, hanem hogy szórakoztasson minket, és ez, ezáltal ők pénzt keresnek, mert előfizetünk akár, akár melyik ilyen csatornára, megveszik magát a filmet esetleg dvd megveszik a különböző műtyüröket, ez az amaz, hogy tényleg erről van szó, csak az, hogy tényleg... Nagyon sokszor tényleg vita volt nekem is így vitám, hogy amikor azt mondják, hogy ez a sorozat nem jó, az a sorozat nem jó. Vagy a TNG-t, vagy, vagy akármelyik sorozatot ö, úgymond negatív kritikával illették emberek, és közben meg fújják, hogy az ő sorozatuk volt a tökéletes mond Én is tulajdonképpen azt mondtam, hogy ember, ha nem lett volna az eredeti sorozat, vagy nem lett volna a TNG, akkor ezek, ezek a sorozatok magukban nem jelentek volna meg. Tehát volt egy alap, amire lehetett építkezni. Hát... De ezt nem tudod nagyon sok embernek megmagyarázni. Igen, igen, ez, ez így működik. Igen, mert nagyon sokszor azt gondolom, hogy egyébként mi sem mindig, vagy csak saját magamról beszélve, én sem mindig találom a kellő középutat, mert van bennem egy szakmai, egy rajongói oldal, és még egy csomó minden. Ez egy kicsit inkább, amit én mondtam, az inkább arra vonatkozott, hogy annyira azért ne idealizáljuk túl, a Star trek amennyire mi szeretjük azért ezt egy kicsit ilyen idilli környezetbe helyezni, szóval ez ennél azért egy kicsit sokkal egyszerűbb, és már csak azon múlik innentől kezdve, hogy olyan alkotók álljanak mögötte, akik bizony ebből ki tudják hozni a maximumot, amit láttunk a 90-es években számtalanszor, most meg inkább azt tapasztaljuk, hogy kevésbé, bár mindig hozzá szoktam tenni, hogy azért ez, a, ez az újkori Star Trek az, az még csak most indult be igazán, tehát azért ezzel várjuk majd ki a végét. De mindössze ennyit szerettem volna csak mondani erről. Valljuk be félig, meddig ilyen őskövületek vagyunk, hogy mi tényleg azon nőttünk fel Kirk, Picard, akkor esetleg uh, Cisco, meg utána uh, Genway kapitány. És most megpróbálkoznak valami újjal. És lehet, hogy mi egy kicsit bezenkedünk rajongóként, de viszont azt látjuk, hogy egyenlőre fut a szekér ezekkel az újakkal. És ez az új is, az új rajongóknak a 21. század, generáció egyelőre ez úgy néz ki, hogy megyen. És ki tudja, hogy hova fejlődik? Hát a tng az első évad, azt mondhatjuk, hogy ott is azért döcögött a szekér, vagy akármelyik sorozatot megnézzük a Star az azért az első évad még mindig a, egyelőre az útkeresésről szólt. Tehát ki kell, meg ki kell tapogatnia nekik is azért, hogy mi az, amit el tudunk adni a rajongóknak. Maga ez a pénz, pénzhajhászás és a pénzkeresésre szerintem egy egyszerűsített modellt alkalmaztunk, mert ugye több tényezős ez a dolog, mint a készítők és a közönség, mert a készítők is két részre oszlik, ugye van a stúdió, vagy tévétársaság, majd Ádám kiavít, hogy van ugye, aki megrendeli ezt a produkciót, és vannak a készítők. Ugye amikor valaki pénzt, szeretne keresni, akkor a különböző motivációk állhatnak. Például lehetséges, hogy a, az adott Star Trek epizódnak az írói úgy szeretnének pénzt keresni, hogy ők valamit mondani is szeretnének nekünk. Mondjuk be akarnak mutatni egy idealizált világot, egy szebb jövőképet. A stúdió ezzel szemben ö, megnézi azt, hogy mire lenne igénye ennek a közönségnek. Fordítva, a van a stúdió, aki tulajdonolja általában a jogokat, és ő eldönti, hogy mit szeretne csinálni, aztán vannak alkotók, a produkciós, a gyártó, gyártó cég, aki ezt elvégzi a feladatot, és megcsinálja. Fontos a sorrend, mert hogy nem mindegy, és pont ezért én értem, amit szerintem akarsz mondani, de nyugodtan mondd el, csak, csak hogy pont a fordít, mivel fordított a helyzet, ezért ez egy teljesen más szituáció. Van a stúdió, aki az a saját jelen esetben franchise-ával pénzt szeretnek keresni, pont. Persze ezt lehet úgy csinálni, hogy közben legyen mondani való, meg ne csak egy látványfilm legyen, stb. stb. stb. De alapvetően ez az alapmotiváció. Hát erről van szó, hogy egy, egy állandó küzdelemről tudósítunk ugye mi is nap nap az űrszekereken, amikor a stúdió mondjuk az egyik epizódot azt túlságosan összetetnek, vagy, vagy olyan olyan gondolatokat lát benne, ami, ami túl sok lesz a közönségnek, tehát nem, nem fogják megérteni. Az íróknak pedig az a dolguk valamilyen módon, hogy, hogy beletegyék a tartalmat, úgy, hogy ne vegye észre még maga a stúdió se, hogy ez mekkora nagy gondolat, és ne ijedjen meg tőle, de mégiscsak eljusson azokhoz az emberekhez, akik ezt dekódolják, és a végén majd azt mondják, hogy hú basszus, na ezt, ezt jól megírta az a csávó. Természetesen azért dekódolja ezt a stúdió is, de abszolút úgy van, ahogy mondod. Igen, a stúdiónak is megvan az érdeke, annak is, aki mondjuk esetleg azt mondom, mint annak idén Rödemberi, hogy na, megpróbálta a saját ötletét úgymond eladni a stúdiónak, és azért tényleg úgy kell eladni a stúdiónak, hogy ő azt lássa, hogy hoppá, ebből pénzt tudok csinálni. Nem csak az, mert nekik tényleg, ahogy tényleg Ádám is nagyon sokszor elmondott, hogy tényleg itt, itt egy üzletről van szó, és Tényleg úgy kell adni az egész szert, az, az, akár egy ötletet, vagy akár egy franchise-nak a tervezetét, hogy tényleg a stúdió lásson benne fantáziat, igen, jó. Én akkor adom a pénzt, egyebet, ezt a sztamaszt, és akkor csináljuk meg, és utána elvileg dől alé. Nem akarok ennyire mélyen azért belemenni, de azért ez egy sokkal több összetevős ez a, ez a dolog, mert azért egyrészt nyilván, ahogy ti is célozhatok rá, és elmondtátok, fontos az, hogy hogy ez fogyasztható legyen, tehát valóban a túl bonyolult történetek, túl bonyolult gondolatok, azok nem feltétlenül valók ebbe. Nem mindegy, hogy, nem mindegy, hogy ez most mondjuk egy ö, streamingre, tévécsatornára készül, vagy nagy, nagy mozifilm, a nagy mozifilmneknél nagy nagyvászló mindig erős szempont az, hogy látványos legyen, még a történetet, vagy bármi más is sokszor beáldoznak ebbe, és még van nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok olyan más momentum, ö, ami, ami ö, ezt azért meghatározza ez nagyon fontos, hogy ezt elmondjam, hogy nem lehet ennyire azért le... Ö, hát nem is lebutítani, de le de kiemelni ebben a nagy egészből ezeket a bizonyos különböző dolgokat, amiket mi elmondunk, ez egy sokkal-sokkal összetettebb folyamat nekünk számunkra, rajongóként, nézőként, fogyasztóként, az a legfontosabb szempont, hogy ez élvezhető, minőségű legyen, vagy legalább, mert hogy az, hogy most valami jó vagy nem jó, az, hogy nekem tetszett -e ez a rész, vagy nem tetszett, az alapvetően egy szubjektív vélemény, amit persze, mit tudom én, befolyásolnak mondjuk szakmai döntések, de alapvetően arról van szó hogy én, nekem feküdte vagy nem feküdt. És innentől kezdve ez már egy ilyen, tehát, tehát simán lehet jó. Bár minden lehet jó, minden jó. Ez is jó volt, attól még, mert mondjuk nekem ez mondjuk ez az epizód kevésbé sántít. Megvolt ez az alapgondolat, azt én megkaptam. A megvalósításban nem láttam annyira art arcpirító következetlenséget, vagy primitív megvalósítást, ahogy ti mondtátok. Tehát én nem így éltem meg ezeket, számomra ez egy, ez egy kellemes emlék maradt, ami, ami abszolút egy Star Trek feeling az alapgondatot mi is megkaptuk, mert nekem mindig a, erről az epizódról azut eszembe, amikor mondjuk a tng D détát kezdik el voncolgatni, úgymond idézőjelbe, hogy most gép vagy intelligens élőlény, mert ez is benne van, hogy akkor most a, egy számítógépet nézhetünk-e úgy, hogy egy, azt mondom 23. századi számítógépet, mint mesterséges intelligencia, mint majd, hogy nem élőlényként tudunk-e kezelni, vagy nem. Nem csak a úgymond a bosszú vágy, hogy tényleg sajnos előfordul hogy a csillagvort a tisztek se tökéletesek, mint Finli, hogy ő is azért jó kök derékba törte a karrierjét, és emiatt bosszúra vágyik. Csak igen, egyenlőre a kivitelezés, a megvalósítása, az össz, összkép az nem sikerült olyan jóra, mint mondjuk azt mondom bármelyik másikat, ha tudnám mondani, mondjuk a egyensúlya vagy akármelyik korábbi epizódot, vagy akár a Harimad mut hölgyei, vagy valamelyik epizódot kéne nekem most kiemelni. Nem mondom azt, hogy ez a kedvenc epizódjaim közé fog tartozni, de vannak benne elgondolkoztató dolgok, amiket később azért tovább tudtak mégis fejleszteni, mert úgymond a maga a az eredeti gyakorlatilag úgymond úgy ilyen, mint a hordalékot, azért tovább vitte magával ezt az epizódot is, és a benne lévő ötleteket azért tudták valamennyire tökéletesíteni, hogy azért élvezhetőbbé vált az idők során. Számomra ez az epizód inkább szólt arról, hogy ne higgyünk feltétlenül a modern technikának, mert az sem teljesen pontos, hiszen végig ezt hangsúlyozták ki, hogy ha valaki igazat mond, hát az a számítógép, Tehát hogy minden manipulálható. Ha nagyon üzenetet kéne benne keresnem, akkor számomra maximum ennyi. Dramaturgiában is voltak jó pillanatok, számomra, ahogy ezt korábban is elmondtam, teljes mértékben hullámzó volt ez az epizód, de nem baj. Ez is egy Star te neki, és, és van miből válogatni, hála Istennek közel 800 rész közül, vagy közel 750 epizód közül szerintem mindenki megtalálja magának azt, ami, ami tetszik, de remélem, hogy amikor majd legközelebb itt leszek köztetek, akkor már egy olyan epizódról beszélgethetünk, ami, ami nekem is tényleg őszintén tetszett és szerettem. Hát köszönjük erre a hétre a kitartó figyelmet, jövő héten újra Impulzus, addig is, sziasztok! Szekerek megvízásából készítette az Impulzus Produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.